Wir lösen sie, glaubt ihr, nur. Ein großes Ereignis kündigte sich in New Haven an. Es sollte zu einem wichtigen Fußballspiel kommen zwischen der lokalen Jugendmannschaft und der Jugendabteilung der Nationalmannschaft. Die Ferien der fünf Freunde hatten gerade angefangen, als sie in der Zeitung von diesem Spiel lasen. Sofort waren die Jungen Feuer und Flamme. Sie überredeten die Mädchen, mit den Fahrrädern in den Nachbarort zu fahren und sich das kleine, aber nagelneue Fußballstadion anzusehen. Oh können aber kicken, was denn? Ach, da könnte sich unsere Schulmannschaft eine Scheibe abschneiden. Mhm. hat mir neulich die Regen erklärt. Und wir haben ein Spiel im Radio gehört, als wir die Boote neu gestrichen haben. War ganz schön spannend, muss ich zugeben. Meint ihr, die lassen uns mal mitkicken? Na, glaube ich kaum. Und dich schon gar nicht. Hm? Du müsstest bei der Mädchenmannschaft mitmachen. Wieso denn? Wieso nicht? Die sollen echt gut sein. Ach, was ist mit mir? Ich finde Fußball öde. Na, komm. 20 Jungs, die sich um einen Ball streiten, das ist ja wie bei Kleinkindern. Du hast ja keine was Ahnung, ey. Äh. Na los, Jungs, zeigt mal, was ihr drauf habt. Pass okay. auf, Jason, halt deinen Kassen sauber. Hallo zusammen. Hallo? Hi. Seht ihr euch das Training an? Aha. Ja. Die sind ziemlich gut. Das kann man wohl sagen. Wir haben schon ziemlich erfolgreich gespielt. Ja, das ich ich heiße Christine. Hi. Und bin Hallo. die Zeugwartin. Hallo. Äh, die, äh, was bitte? Die Zeugwartin. Ah. Das heißt, ich kümmere mich um das Zeug, wie der Name sagt. Das heißt, die Trikots, die Ausrüstung und so weiter. So eine Art Mädchen für alles und Sündenbock für alles, was schiefläuft. Uh, oh. Hi, ich bin Julian und die sind Dick, Anne und George. Hi. Und das ist mein Hund Timmy, der wird am liebsten gleich mitspielen. Okay, er wäre bestimmt gut. Ja, <lacht> okay, Jungs, das war die erste Trainingseinheit. Duschen, umziehen. Und dann erwarte ich euch im Besprechungsraum in 15 Minuten. Also, Dalli! Oh, Schnaufend und stöhnend liefen eine Menge Jungen an den fünf Freunden vorbei, Richtung Umkleidekabinen. Zwei der Jungen blieben bei Christine und den Kindern stehen. – Hi, Christine! – Hi! – Bist du jetzt Fanbetreuerin? – So ähnlich. Darf ich vorstellen? Alex, unser Stürmer und unser Torwart Jason. Ah, hey, ja. Ja. Diese Fans hier haben euer Können bewundert, yes. Oh ja. Ach, ja, ehrlich. Vielleicht solltet ihr mal mit unserem Trainer Sam reden. Der ist da nämlich ganz andere Ansicht. Äh, ich, ich fand's genial. Der kann unsere Schulmannschaft nicht mithalten. Ihr mögt also Fußball? Ähm, naja, ich verstehe nicht viel davon, <lacht> aber... Macht nichts. Das Einzige, was du wissen musst, ist, das Runde muss ins Eckige, das Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen wir. Ziemlich ja. einfach, oder? Cool. Vielleicht können wir später ein bisschen mit Ehrlich? Das wäre super! Darf ich auch mitmachen? Meinetwegen. Obwohl ich dann wahrscheinlich Ärger mit Caroline bekomme. Wer ist Caroline? Die Tochter von Sam. Sie wird zur Trainerin ausgebildet und will eine Mädchenmannschaft aufbauen. Die wird mir schön den Kopf abreißen, wenn ich eine potenzielle Spielerin abspenstig mache. Wo oh, bleibt ihr denn verflixt nochmal?! Wenn ihr nicht in einer Minute hier seid, zahlt ihr eine Strafe in die Vereinskasse! Wir müssen los! Christine kann euch etwas mehr erzählen, wenn ihr wollt. Komm Alex! <lacht> Bis dann! Also, was wollt ihr wissen? Odysseus und ich stehen euch gerne Rede und Antwort. Odysseus? Hier. Das ist nämlich unser Maskottchen. Ah. Oh, ist der <lacht> niedlich. <Ja? lacht> Wieso habt ihr einen Pinguin als Maskottchen? Ähm, unser Trainer, Sam, kommt aus Südafrika. Und unser Odysseus ist ein Brillenpinguin. Das ist eine Art, die am Kap der guten Hoffnung, am äußersten Südzipfel von Südafrika liegt. Ah. Wir waren übrigens gerade dort und haben ein Trainingslager absolviert. Oh, echt? Wow, wow. in Südafrika? Ehrlich? Das ist ja toll. So weit weg war ich noch nie. Und da gibt's sogar Pinguine? Genau. Und deshalb ist unser Maskottchen ein Pinguin. Mhm. Eine meiner Aufgaben ist es, darauf zu achten, dass unser Odysseus immer schick aussieht. Oh. Genau wie die Jungs. Saubere Klamotten, Schuhe und Stollen immer sauber und heil, alle Trainingsgegenstände da, wo sie hingehören und so Klingt weiter und so weiter. einer Menge Arbeit. Oh ja. Aber mir gefallen eure Trikots. Ehrlich? Das freut mich. Der Entwurf ist nämlich von mir, musst du wissen. Wow. Ach, je, jetzt fangen sie an, ihre Klamotten zu fachsimpeln. Du kannst dich ja so lange auf dem Fußballplatz im Dreck. Äh, hey, hey, hey, wie wär's, wenn ich euch mal meinen Arbeitsbereich zeige, ha? Hey, das wäre ja, natürlich klar, interessant. Toll. Ja klar, los geht's. Ja, <lacht> Christine führte die Kinder in das Gebäude. Sie kamen an einer Turnhalle, einigen Konferenzräumen und Büros vorbei. Schließlich betraten sie die Ausrüstungskammer. Voila! Da sind wir, sozusagen mein Reich. Wow! Ja, überall die Teckos. Ja, hier, guck mal da. Schuhe! Ja. <lacht> Ganz schön lange Stollen, ne? Timmy, pass doch auf! macht nichts. Die sind ja nur aus Plastik. Wofür sind die Kegel denn gut? Hey, die werden in einer Reihe aufgestellt Aha. und dann müssen die Jungs drum herum ja? so. Aha. Oh, das sind ja ganz schön viele Pokale in der Vitrine. Mhm. Habt ihr die alle gewonnen? Ja, alle in den letzten drei Jahren. Nicht wow. schlecht. <lacht> die Jungs sind richtig gut geworden. Mhm. Deshalb erwarten wir auch einen Talentscout. Ist das so einer, der junge Talente als Nachwuchsspieler sucht? Mhm. Ganz genau. Ja, bitte? Ich suche Sam McCallum. Mein Name ist Akers. Ich bin der Trainer der gegnerischen Mannschaft. Tja, man sollte meinen, euer Trainer hätte die Höflichkeit, mich gebührend zu begrüßen. Und dieser Köter? Was hat er im Geräteraum zu suchen, ha? Huh? Ist das die Art, wie euer Zeugwart sich um die Ausrüstung kümmert? Überall Dreck und Hundehaare? Ich bin die Zeugwartin, Mr. Akers. Und der Hund ist nur ausnahmsweise hier drin. Sam gibt gerade Theorieunterricht, aber in etwa einer halben Stunde sollte er fertig sein. Na schön. Ich sehe mir schon mal den Platz an, auf dem wir spielen sollen. Ist nicht gerade die Größenordnung, die wir gewöhnt sind. Hm. Aber es wird schon irgendwie gehen. Ist ja schließlich nicht unsere Niederlage. <lacht> Na, der hat ja tolle Manieren. Hm. Kann ich dir noch ein bisschen mit den Trikots helfen, Christine? Oh, gern. Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ich kriegen kann. <lacht> Wie wär's, wenn wir inzwischen ein bisschen auf den Platz bolzen? Zwei gegen zwei! Wieso? Hm? Wir sind doch nur drei, wenn Anne hier bleibt! Hallo! Ich glaube, George und Timmy wollen gegen uns antreten. Ah. <lacht> Na, du hast es erfasst! Na gut, los, los! <lacht> Ballfieber hatte die drei bald völlig erfasst. Fasziniert sahen sie dem Training zu und kickten danach mit Alex und Jason ein paar Bälle. Sogar George fand Spaß an dem Spiel. Von Anne, die sich mit Christine in der Ausrüstungskammer aufhielt, sahen sie den ganzen Nachmittag nichts. Noch am Abend erzählten die Freunde im Felsenhaus begeistert von ihren Erlebnissen und konnten es kaum erwarten, am nächsten Tag wieder nach New Haven zu fahren. Doch als sie am nächsten Morgen dort eintrafen, war auf dem Platz noch niemand zu sehen. Die Freunde beschlossen, im Geräteraum nachzusehen. Und dort erwartete sie eine böse Überraschung. Guten Morgen! Oh, oh, was, ist was wollt ihr denn hier? Was hat der Hund hier zu suchen? Er wird kein Ärger machen, versprochen. Eigentlich wollten wir auch draußen bleiben. Ja, genau. Wir wollten eigentlich beim Training zusehen, aber ja. es war noch niemand da. Ist irgendwas passiert? Ich kann es kaum glauben, aber aus der Kammer ist etwas gestohlen worden! Was? Was? Nee, wie klar! Wieso ja, das denn? Mr. McCallum, haben Sie einen Kommentar zu diesem Vorfall für die Leser der Abendpost? Was soll ich schon dazu sagen? Welcher Idiot beklaut denn einen Fußballclub wie unseren? Hier gibt's so nichts zu holen! Was ist denn gestohlen worden? Tja, die Polizei hat das auch schon gefragt. Es sind nur zwei Dinge verschwunden. Ein Fußball und unser Maskottchen, Herr ja. Iwini! Und was schließt die Polizei daraus? Dass es sich vermutlich um einen durchgeknallten Fan handelt, der sich ein Souvenir besorgen wollte. <lacht> Vielen Dank für diesen Kommentar. Meinen Bericht lesen Sie dann in der nächsten Ausgabe unserer Zeitung. Das ist ja wirklich eigenartig, mhm. kann man wohl sagen. <lacht> Was ist denn, Timmy? Er steht am Fenster und guckt raus, als ob er gleich springen wollte. Hey, hey, lass mal sehen. Ja. Okay, Mach, mach das so. Fenster auf. Habt ihr es? Hm? Hey, hey, seht mal da unten. Unter dem Fenster ist ganz deutlich die Spur eines Stiefels zu sehen. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ein ja. ziemlich robuster Stiefel mit einer Profilsohle, würde ich sagen. Mhm. In der feuchten Erde hat er sich deutlich abgedrückt. Sag mal, Christine, hast du ein Maßband oder sowas? Ja, klar. Ich muss ja häufig irgendwas ausmessen. Ja, hier. Okay. Was wollt ihr denn damit? Weißt du, ob der Polizei die Spur vor dem Fenster aufgefallen ist? Ich glaube nicht. Die haben sich nur kurz umgesehen und gefragt, was gestohlen wurde. Aber da es sich nicht um irgendetwas Wertvolles handelte, haben sie sich nicht weiter darum gekümmert. Naja, euer Odysseus ist ja schon was Besonderes. Und auch wertvoll, oder? Für uns schon. Aber finanziell wertvoll ist er nun wirklich nicht. genauer nachsehen. Vielleicht hat es ja nichts zu bedeuten, aber dieser Stiefelabdruck? Der könnte vom Einbrecher stammen. Und was versprecht ihr euch vom Ausmessen? Weiß ich noch nicht, aber der Abdruck ist relativ groß. War also wahrscheinlich ein Mann und vermutlich oh. ist er aus dem Fenster geflüchtet. Seht euch Timmy an. Der macht uns vor. Ist er draußen. <lacht> Timmy, bleib hier! Was hast du da, Timmy? Gib das her! Aus! Pfui! Oh! Odysseus! Das ist ja unser Maskottchen! Hä? Wo hast du den denn gefunden? Gut gemacht, Timmy! Das Maskottchen muss der Einbrecher wohl verloren haben. Vielleicht ist er ja gestört worden. Ein Glück! Ohne Odysseus können wir doch unmöglich spielen! Der hat uns in Südafrika so viel Glück gebracht! Seid ihr bald fertig? Jetzt schon ein bisschen sackig, Christine! Wir wollen mit dem Training anfangen! Sind die Kegel schon auf dem Platz? Ja, ich komme, Sam! Hey, könnt ihr vier mir mit der Ausrüstung helfen? Durch den Einbruch bin ich spät dran. Klar, sag uns nur, was wir wohin schleppen sollen, okay? okay ja. Kein auch. Ja, Eilig schleppten die Freunde die Ausrüstungsgegenstände auf den Platz und setzten sich dann in die erste Reihe der kleinen Tribüne, um das Morgentraining zu beobachten. Nicht so lahm, ihr Pfeifen! Ein bisschen schneller um die Kegel herum, wenn ich bitten darf! Sonst lernt ihr nie, einen Gegner auszutricksen! Na, hier herrscht ja ein ganz schön rauer Ton. Oh, Sam ist vielleicht nicht sehr zart beseitet, aber er kann sich durchsetzen. Mit hübschen Worten und Höflichkeit kriegt man keinen Ball ins Tor. Eben, unser Sportlehrer ist beim Training auch nicht viel netter. <lacht> Siehst du? Ah, vermutlich muss man euch äh, Jungs immer auf die harte Tour kommen. Ach, jedenfalls fangen wir nicht bei jeder Kleinigkeit an zu heulen, Ann. Ja, streitet euch nicht. Überlegt mal lieber, was es mit dem Einbruch auf sich haben könnte. Was meint ihr, wer der Dieb war? Ich schätze, die Polizei hat recht. Der Einbrecher war irgendein verrückter Fan. Hm. Möglich. Und was ist mit Mr. Elkers? Der hat sich ja neulich aufgeführt wie Azzila der Hunde. <lacht> und ja, und die Ausrüstungskammer kannte er auch. Ja, Aber warum sollte der wohl einen Ball klauen? Hat er doch gar nicht nötig. Ja, ja, Stimmt. Aber... Er war zwar hochnäsig, von wegen nicht die Größenordnung, die wir gewöhnt sind, hätte der. der. <lacht> aber er klaut bestimmt keinen Fußball. Und das Maskottchen? Ohne das Maskottchen könnt ihr nicht spielen. Vielleicht wollte er so eure Mannschaft unter Druck setzen. Hm. Christine, wir brauchen die Therabänder. Die Jungs sind heute Morgen so steif, dass ich ein paar gymnastische Übungen einschieben muss. Okay, ich hole sie sofort, Sam. Steht da nicht so rum, ihr Schwachköpfe! Ich will nicht, dass eure Muskeln kalt werden! Die sollen nämlich gleich noch strapaziert werden! Sagen Sie mal, Sie mit den Jungs eigentlich immer so grob um? Grob? Ja. Was meinst du mit grob? Ich bringe ihm Disziplin bei. Wir sind hier beim Fußball, nicht im so. Ja, ja. Wir haben überlegt, wer die Ausrüstungskammer eingebrochen ist. Was geht's euch denn an? Das ist eine Angelegenheit für die Polizei, wenn überhaupt. Unser Odysseus ist doch wieder da und einen fehlenden Fußball können wir gerade noch verschmerzen. Ja, aber interessiert es Sie denn gar nicht, wer das war? Mich interessiert das Spiel ha. und die Aussichten, meine Jungs, mal was zu werden. Und wenn Sie sich nicht anstrengen, dann werden Sie in den Talentsucher nicht besonders beeindrucken. Mach's dir ja nicht zu so gemütlich in deinem Tor, Jason! Hey, hier sind die Terrabender-Trainer. Oder auch Zeit. Ja. Alle mal zu mir! Ihr seid ja steif wie die Schaufensterpuppen! Zeit für ein bisschen Gymnastik! Bildet Paare und setzt euch auf den Boden! Oh Mann, Also, mir reicht's. Ich fahre jetzt zum Hafen und esse ein Eis. Will jemand mitkommen? Oh, Eis essen? <lacht> Gute Idee! Wir können heute Nachmittag noch nochmal wiederkommen, wenn das nächste Trainingsspiel ansteht. Timmy <lacht> ist anscheinend dafür, also es mir auch recht sein. N, könntest du mir heute Nachmittag mit den Trikots helfen? Ich muss die sortieren und zur Wäscherei bringen. Ach, klar, Christy, mache ich doch gern. Danke, dann bis später. Ja, Geht, tschüss. Ciao. frohe Schaffen noch. ne? Am Nachmittag kehrten die fünf Freunde zum Fußballstadion zurück. Während sich Julian, Dick und George das Übungsmatch ansahen, suchte Anne den Geräteraum auf, um sich, wie verabredet, mit Christine zu treffen. George hatte sich gutmütig bereit erklärt, ihr ebenfalls zu helfen. Da sind wir, Christine. Wir können... Äh, Nanu? Keiner da? Was? Äh, wer ist da? Huch, ein Hund. Timmy, bei Fuß. Ah, da bist du ja, Christine. Jo, hi. Caroline, was tust du denn hier? Ich, ich … wollte gerade überprüfen, ob die Fußbälle auch alle genug Luft haben. Hä? <lacht> Wieso das denn? Seit wann kümmerst du dich um die Ausrüstung? Tue ich doch gar nicht. Ich wollte nur einen Fußball mitnehmen, okay? Aha. Ich will sehen, ob ich im Dorf ein paar Mädels zum Kicken überreden kann. Ja, ja. Schon okay. Ist sie immer so eigenartig? Hm. Eigentlich ist sie ganz nett. Das war Caroline, die Tochter von Sam. Hm. Wenn sie plötzlich sich so eigenartig verhält, dann sollten wir sie vielleicht im Auge behalten. Im Auge behalten? Im Auge behalten? Wie meint ihr das? Naja, Na ja, bei dem Einbruch neulich ist auch ein Fußball geklaut worden. Und plötzlich interessiert sich Caroline brennend für Fußbälle. Und außerdem trägt sie bei diesem Wetter Stiefel. Tja und? Das ist so eine Art Girly-Look. Ja, und sie aber... überprüft die Bälle vielleicht, weil Sam ihr das so gesagt hat. Und überhaupt, warum sollte Caroline einen Fußball klauen? Das ist doch völliger Quatsch. Wir meinen ja auch nur, dass wir ein Auge auf sie haben sollten. Du redest? <lacht> wie ein Detektiv im Roman. <lacht> die Jungs George und ich haben schon viele Fälle geknackt. Ja, genau. Echt? Das ist ja spannend. Hm. Ihr könnt mir alles darüber erzählen, während wir die Trikots sortieren. <lacht> Wird gemacht. Ja, klar. <lacht> Während die Mädchen sich im Ausrüstungsraum beschäftigten, beobachteten die Jungen das Übungsmatch zwischen den beiden Jugendmannschaften. Doch ihr Interesse wurde abgelenkt durch eine Unterhaltung, die Mr. Akers mit einem Fremden führte. Julian und Dick versuchten, etwas davon zu verstehen. Doch unglücklicherweise kam der Torwart in der Halbzeitpause zu ihrer Bank gelaufen. Hey, wie findet ihr uns? Hey, ihr seid gut! Ja. Ihr haltet euch wacker gegen die Schnösel aus der Stadt. <lacht> wir tun unser Bestes. Die anderen sind uns allerdings technisch weit voraus. Also brauchen wir dringend die Unterstützung unserer Fans. In der nächsten Halbzeit schreien wir ein bisschen lauter. <lacht> Sag mal, Jason, wer ist denn der Fremde, mit dem Mr. Akers so angeregt plaudert? Der Mann, auf den hier alle ihre Hoffnungen setzen. Das ist Mr. Robertson, der Talentscout. Aha. Mhm. Äh, kommt er auch vom Nationalteam wie Mr. Akers? Nein. Soweit ich weiß, ist der ein unabhängiger Talentsucher. Ach so. Der empfiehlt natürlich auch der Nationalmannschaft junge Talente, bedient aber auch die großen Vereine. Ah, okay. Und wer von uns träumt nicht davon, mal bei Arsenal oder Manchester zu spielen? <lacht> oh ja. <lacht> naja, die beiden haben sich anscheinend ja eine Menge zu sagen. Warum auch nicht? Mhm. Mhm. Tja, verdächtig ist es natürlich nicht direkt, aber... Verdächtig? Was meint ihr damit? Naja, uns beschäftigt noch immer der einen. Ja. Und der geschah direkt, nachdem Mr. Akers hier aufgetaucht war. Du liebe Zeit, was für ein Interesse soll der denn an einem popeligen Fußball haben? Habt ihr wirklich nichts Besseres zu tun? Jason, komm sofort zur Teambesprechung, aber Dalli! Die Pflicht ruft. Und denkt dran, in der zweiten Halbzeit will ich euch brüllen hören. Hey, äh, versprochen! Tja. Na, also ich sage, wir werfen mal ein Auge auf Mr. Aker's Aktivitäten, oder? Das könnte auf jeden Fall nicht schaden. Die Polizei scheint sich um den Einbruch nicht weiter zu kümmern. Na, im Moment haben wir ihn ja bequem im Auge und können uns auf unsere Pflichten als Fanblock konzentrieren. Oh ja. Yeah. Los geht's! Los! <lacht> Dem Match fuhren die Freunde nach Hause und erzählten sich gegenseitig von ihren Erlebnissen und Schlussfolgerungen. Die Jungen hatten Mr. Akers in Verdacht, während N. sich auf Caroline konzentrierte, was auch George logischer erschien. Doch erst am Abend des nächsten Tages ergab sich für die Freunde eine Chance, ihre Theorien zu testen. Die Mädchen folgten Caroline, die mit einem Rucksack das Stadion verließ. Rasch radelten sie hinter ihr her. Doch Caroline saß auf einem Rennrad und war sehr viel schneller als sie. Als die Mädchen an eine Kreuzung kamen, war Caroline verschwunden. So ein Mist. Wo ist sie bloß hin? Tja, es geht hier nach rechts oder links. Mhm. Wir haben also eine 50-50-Chance. Wir haben etwas viel Besseres. Los, Timmy. Wo ist Caroline hingefahren? <lacht> Ach, Timmy, der Gute. Ein Glück, dass wir ihn haben. Also nach rechts. Vorsicht, Anne, ein Auto! Oh, oh. Oh, hey, Sie! Passen Sie doch auf! Anne! Warte, das Auto hat gehalten. Oh. Und da steht auch Caroline an der großen Dorfeiche. Sag mal, kennst du den Typen, der gerade aus dem Auto steigt? Hm. Ich glaube nicht. Hm, meinst du, wir können uns ein bisschen näher heranschleichen? Ja, lass uns die Räder hier abstellen. Hm. Da vorne ist ein Gebüsch ganz nah an der Eiche. Wenn wir einen Bogen schlagen, können wir uns von hinten an sie anschleichen. Sehr gut. Psst. Ganz leise, dann verstanden? Also Die beiden Mädchen liefen in einem großen Bogen bis in die Nähe der Dorfeiche. Dort versteckten sie sich in einem Gebüsch und konnten hören, was zwischen Caroline und dem Fremden gesprochen wurde. Hier, ich hoffe, das ist der Richtige. Das hoffe ich auch. Was fällt ihr denn mit dem Messer? Jetzt zerfällt den Fußball. Was soll das denn? Das ist ja schon wieder der Falsche. Du hast versprochen, die Ware zu liefern und alles, was ich kriege, ist Luft. Ich versuche es doch. Versuchen ist nicht genug. Das geht im Fußball wie im Leben. Morgen ist deine letzte Chance, Mädchen. Sonst ist dein Traum geplatzt. Verstanden? Verstanden. Na, das war ja hochinteressant. Auf jeden Fall hat diese Caroline was mit dem verschwundenen Ball zu tun. Fragt sich nur was. Ja, genau. Während die Mädchen Caroline gefolgt waren, hatten sich die Jungen an Mr. Akers gehängt. Der blieb nach dem Match mit Sam auf der Tribüne sitzen. Unauffällig rutschten Julian und Dick tiefer in ihre Sitze, um von den beiden nicht bemerkt zu werden. Sam, deine Jungs sind gar nicht mal übel. Hat Robertson übrigens auch gesagt. Ehrlich? Ich hoffe, dass die wirklich mal eine Chance kriegen. Besonders Alex und Jason. Die beiden sind wirklich gut. Tja. Und dann kommt es darauf an, sie möglichst gut zur Geltung zu bringen und die richtigen Leute zu kennen. Na, ich kenn doch dich, Elkers. Reicht das nicht? Und der Talentscout war doch beeindruckt, also. Ja, trotzdem. Werbung ist alles. Du musst deine Jungs ins rechte Licht rücken und dem Robertson ein bisschen Honigschleim ums Maul schmieren. Glaub mir, ich kenne mich aus. Wenn er seinen Job gut macht, dann muss man ihn nicht schmieren. Ach, wer redet denn sowas? Schenk ihm einen Fußball oder so. Schmeichel ihm ein bisschen. Ach, in sowas bin ich nicht gut. Aber vielleicht ein Töchterchen. Die will doch ein Mädchenteam, oder? Lass Caroline aus dem Spiel. Ganz wie du meinst. Aber wenn sie in der Profiliga mitspielen will... Verpfeif dich, bevor ich böse werde! Dreck dich ab. War ja nur ein gut gemeinter Ratschlag. Komm. Verschenk einen Fußball. Ich glaube, wir haben hier einen Verdächtigen. Ach, ich weiß nicht. Das ganze Gespräch kam mir ja harmlos vor. Ach was. Dieser Eckers ist doch ein Schlitzohr. Ich wette der Dreck am Stecken. Hey Jungs, wir haben zwar verloren, hey. aber wenn es an unserem Fanblock gegangen wäre, hätten wir Haushoch gewonnen. Ja, ich bin auch schon ganz heiser. Dann kommt mit ins Verwaltungsgebäude. Nach dem Duschen gibt es für uns alle eine Erfrischung. Wow, hey. lässt sich hören, oder? Gut, Nicht schlecht. Warte. Zwei Tage später sollte das öffentliche Spiel zwischen den beiden Mannschaften stattfinden. Bis dahin wollten die fünf Freunde das Geheimnis um den gestohlenen Fußball unbedingt aufklären. Denn danach würde die Jugendnationalmannschaft abreisen. Doch vorläufig schien alles ruhig zu sein. N half nach wie vor Christine bei der Pflege der Ausrüstung. Am nächsten Morgen fuhren die Zeugwartin und N mit dem Auto ins Dorf und suchten einen Waschsalon auf. So, pass auf, Anne. Das hier sind die weißen Trikots und hier die bunten. Die werden separat gewaschen. Ach, das weiß ich doch. Und was ist mit Odysseus? <lacht> Der hat's auch dringend nötig. Sein weißes Bäuchlein ist ganz schön schmuddelig geworden. Und morgen soll er doch in ganzer Schönheit strahlen. Hoffentlich wird ihm im Schleudergang nicht übel. <lacht> Was machen denn eigentlich die anderen heute? Sind sie es nicht allmählich leid, immer dem Training zuzusehen? George ist heute zu Hause geblieben, weil ihre Mutter Hilfe braucht. Aber die Jungs versuchen, sich unentbehrlich zu machen, damit Sam sie weiter auf dem Platz rumhängen lässt. <lacht> so. Hier kommen jetzt die weißen Trikots rein. So. Und hier ist der Schalter, siehst du? Da stellt... Ja, ja. Da stellt man die Temperatur ein. Ich bin ja nicht dämlich. Das bist du bestimmt nicht. Ich hole Waschpulver aus dem Automaten. Wo ist denn der zweite Wäschekorb geblieben? Da will gerade jemand mit unserem Korb aus der Tür spazieren. Aha. Hey! Entschuldigen Sie, Sie haben den falschen Wäschekorb erwischt. Das gibt's doch nicht. Die haut ab. Los, hinterher Christine. Da. Jetzt bleiben Sie stehen! Der Wäschekorb gehört uns! Oh, sie hat ihn fallen lassen. Oh. Hast du erkannt, wer das war? Nee, <lacht> aber es war, glaube ich, eine Frau. Allerdings ist das bei jemandem mit einem Kapuzenpullover nicht leicht zu sehen. Das ist genauso eigenartig wie die Sache mit dem Fußball. Was wollte die bloß mit den Trikots? Vielleicht hatte sie es auf Odysseus abgesehen. Oh. Sieh dir das an! Unser Pinguin ist in den Matsch gefallen. Den können wir gleich nochmal in die Maschine stecken. Komm, sonst sind die anderen Trikots auch noch weg. Diese Sache müssen wir unbedingt den Jungs erzählen, wenn wir zurück sind. Während die beiden ihr Abenteuer im Waschsalon bestanden, befanden sich die Jungen auf der Tribüne des Stadions. Sie hatten die Fußballer während des Spiels mit Wasser versorgt und für Sam kleine Laufarbeiten erledigt. Nun saßen Alex und Jason zusammen mit Sam und Mr. Robertson auf der Tribüne. Gespannt hörten Julian und Dick zu, was der Talentsucher zu sagen hatte. Ich muss sagen, eure Leistungen haben mich beeindruckt. Wenn ihr morgen auch so gut spielt... Finden Sie wirklich, dass wir so gut sind? Meinen Sie, wir könnten vielleicht eines Tages professionell spielen? Ja, schon möglich. Ich sehe da eine Menge Potenzial. Strengt euch morgen nur ordentlich an. Ne? Das werden wir. Ich werde jeden Ball halten, Mr. Robertson. Sie werden schon sehen. Nimm den Mund nur nicht so voll, mein Junge. Jetzt verschwindet unter die Dusche, ihr beiden. Ihr wollt euch doch nicht erkälten. Klar, machen wir. Sehen wir Sie später noch, Mr. Robertson? Spätestens morgen, würde ich sagen. Ich freue mich, dass Sie die beiden so positiv beurteilen. Sagen Sie mal, Sam, wo steckt eigentlich Ihre Tochter? Caroline? Hm. Keine Ahnung, die müsste hier irgendwo rumschwirren. Wollen Sie sie wegen des Mädchenteams sprechen? Ja, ich habe da ein paar vielversprechende Kontakte. Ah, da hinten kommen sie auf dem Fahrrad! Caroline! Dein Typ wird hier verlangt! Äh, Mr. Robertson, ich... ich bin noch nicht... Mr. Robertson würde dich gerne wegen der Mädchenmannschaft sprechen. Äh, ja, klar. Warum nicht? Ich... Wollen wir uns vielleicht in Ruhe bei einem Café unterhalten? Hm? Robertson! Ich suche Sie schon überall. Sie wollten sich doch auch meine Jungs noch ansehen. Wieso? Die spielen doch schon in der Jugendnationalmannschaft. Ähm, vielleicht möchte sich Mr. Robertson erstmal mit Mr. Akers unterhalten. Ich sehe Sie dann später. Caroline, warte! Ach, was fällt Ihnen ein, Akers? Das geht Sie alles überhaupt nichts an. Ach nein... Ich bin der Jugendtrainer und ein Mädchenteam geht mich sehr wohl auch etwas an. Wir reden später darüber, okay? Dick? Na? Kommt dir das auch komisch vor? Allerdings. Na? Irgendwie kommen die mir alle verdächtig vor. Ich hab da eine Idee. Übrigens wissen wir jetzt, was es mit dem Diebstahl des Fußballs auf sich hat. Was? Was soll das was heißen? Wie meint ihr das? Das soll heißen, wir wissen, wer dahinter steckt. <lacht> Was für ein Diebstahl? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr das der Polizei überlassen sollt? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich gehe jetzt zu meinen Jungs zurück. Ich komme mit. Ach, die haben wir schön aufgescheucht. Und was willst du damit erreichen? Also, ich wette, die haben irgendwas damit zu tun. Und jetzt haben wir sie aus der Reserve gelockt. Irgendwas wird heute passieren, da bin ich sicher. <lacht> Na, ich weiß ja nicht, ob wir uns das wünschen sollten. Julian behielt nicht recht. Der Tag verging, ohne dass irgendetwas passierte. Die jungen Fußballer wurden immer aufgeregter, weil das große Spiel am nächsten Tag stattfinden sollte. Und Sam schien mürrisch und nachtragend, weil die beiden Jungen sich in das Gespräch mit dem Talentsucher eingemischt hatten. Enttäuscht kehrten sie am Abend ins Felsenhaus zurück. Mann, was so ein Fußballer verdienen kann! Pack dein Jahr dann Ja, aber mhm. nur wenn du wirklich top bist und dazu gehört eine Menge. <lacht> ich glaube, Timmy ist das Fußballgeräte allmählich leid. <lacht> geht mir genauso. Gibst du mir mal bitte den Nähkopf, e George? Ja. Hier. Warte. Ah, danke. Sag mal, was tust du denn da, Anne? Ich nähe den guten Odysseus wieder zusammen. Ah, okay. Christine und ich haben ihn heute in der Waschmaschine gewaschen, damit er morgen sauber ist. Und da er ist eine Naht ein bisschen aufgegangen. Und da du bekanntlich eine Weltklasse-Näherin bist, <lacht> hast du dich erbarmt, den armen Pinguin zusammenzuflicken, zu flicken, hä? Nähen, Dick. Flicken ist was ganz anderes. Oh, oh Entschuldige. <lacht> <lacht> Konnte ich ja nicht wissen. Huch. Nanu, was ist das denn? Was ist denn denn? Da ist was in seinem Inneren. Hä? Oh, seht euch das an. Da? Er ist mit kleinen Steinen gefüllt. Steine. Warum wohl? Naja, er wird doch manchmal in die Luft geworfen, oder? Dann fliegt er wahrscheinlich besser. Hm, hm. Da könntest du recht haben. Na, ist ja auch nicht mein Problem. Ich muss ihn nur zusammennehmen. Oh ja. Yeah. Komm her, Odysseus. Morgen sollst du doch so gut wie neu aussehen. Also ich bin müde und gehe ins Bett. Morgen müssen wir früh raus. Ach, stimmt. Mhm. Ich komm mit, ich gehe auch schlafen. Okay. Nacht, Mädels. Nacht, schlaf gut. In dieser Nacht schliefen die Kinder tief und fest. Plötzlich wachte N auf. Timmy hatte angefangen zu knurren und zu bellen. Wie von einer Wespe gestochen, fuhr N hoch. Auch George war mit einem Schlag hellwach. Was ist denn, Timmy? Was hast du denn bloß? Und es gibt. Und zwar jemand Fremdes. Sonst würde Timmy sich nie so aufhören. Los, lass uns mal nachsehen. Ich weiß nicht. Komm schon. Wer sind Sie? Er hat Odysseus. Er will ihn klauen. Was ist denn hier los? Ein Einbrecher. Na warte. Lass mich. Timmy, geh von mir runter. Sie hat lange Haare. Das ist eine Frau. Und sie entkommt. Odysseus. Hinterher, Timmy! Er ist verletzt! Wir müssen ihr selbst folgen! Los, Leute! Auf die Fahrräder! Ja, in los. unseren Pyjamas? Hm. doch egal! Mein Vater kommt! Ähm, du bleibst hier und erklärst du mir alles, okay? Los, Alter! In Ordnung! Aber mhm. seid vorsichtig! Mhm. Wenn ihr in einer Stunde nicht zurück seid, dann rufe ich die Polizei! Gut, okay. Idee. Bis später, Ann! Okay? Bis später! eilig schwangen sich die Kinder auf die Fahrräder und folgten der Frau. George erkannte das Rennrad wieder. Es war Caroline. Sie folgten ihr eine Weile, bis die junge Frau, kurz vor New Haven, auf die Idee kam, ihr Licht auszuschalten. Plötzlich war sie in der Dunkelheit nicht mehr zu sehen. Ich sehe sie nicht mehr. Bist du sicher, dass wir auf der richtigen Spur sind, George? Ich bin sicher, dass das Caroline ist. Ich vermute, sie steckt hinter den Diebstählen. Aha. Und irgendwas hat sie mit diesem am raumlaufen diesem Mr. Robertson. Stimmt, das habt ihr uns erzählt. Aber wie soll uns das helfen? Neulich hat sie sich mit Mr. Robertson an der alten Dorfeiche getroffen. Aha. Vielleicht treffen sie sich jetzt auch dort. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Da ist die Dorfeiche. Ja. Und direkt davor packt ein Auto. Das ist Mr. Robertsons Wagen. Was machen Sie da? Du blöde Kuh hast <lacht> diese Kinder direkt zu uns geführt! Kannst du denn gar nichts richtig machen? Ich habe immerhin den Pinguin! Ja, und jetzt hast du auch Zeugen! Was geht hier vor? Das geht euch gar nichts an! Lasst uns einfach in Ruhe! Es ist doch gar nichts passiert! Nichts passiert? Du bist bei uns eingebrochen und hast das Maskottchen geklaut, das die Mannschaft morgen dringend braucht! Den blöden Pinguin? Ja! Da, warte, was wollen Sie mit dem Messer? Machen Sie keinen Unsinn! Unsinn? Ich will nur die Steine. Was? Und dann bin ich auch schon weg. das Maskottchen, Sie zerreißen ist, das dürfen Sie nicht. <lacht> genau. Euer blödes Maskottchen könnt ihr wieder haben. Ich habe, was ich wollte. Und unser Deal. Wenn du den Mund hältst, dann kannst du dich darauf verlassen, dass du dein Mädchen-Team bekommst. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ja, aber... <lacht> Mich nicht. Bist du irre? Einbruch, Diebstahl und das sollen wir einfach vergessen? Warum ging es denn bei dem Ganzen überhaupt? Um die Steine. Hä? Die, die Steine? Die Steine, die als Gewichte in dem Pinguin waren? Ach so. Es waren keine Gewichte. Es waren Rohdiamanten. Was? Hm? Nein, Rohdiamanten? Ich bleib ich bleib mit. Sein. Wir waren doch gerade in Südafrika. Hä? Und bevor wir fuhren, kam Mr. Robertson mit einem Vorschlag zu mir. Wenn ich ihm helfe, Rohdiamanten aus dem Land zu schmuggeln, dann verkauft er sie und gibt mir die Hälfte der Kohle. Oh. Für den Aufbau eines Mädchenteams. Was? Und oh. äh, auf so Prometuren lässt du dich ein? Was das sollte ich denn machen? Sonst wollte mir keiner eine Chance geben. Also, hat jemand dir die Rohdiamanten gegeben und du solltest sie dann in England an Robertson weitergeben, richtig? Stimmt. Okay. Und äh, wie hast du die Steine rausgeschmuggelt? Hm. Ich habe eine Hälfte in einem Fußball und die andere in Odysseus versteckt. Ah, okay. Niemand durchsucht die Ausrüstung einer Jugendfußballmannschaft. Oh, ja, klar. klar. Und nachdem ihr wieder hier wart, wollte Mister Robertson seinen Diamanten wieder haben. Hm. Deshalb hast du den Fußball geklaut. Hm. Ja, ich dachte, es wäre eine schlaue Idee, das Ganze wie den Einbruch eines verrückten Fans aussehen zu lassen. Ja. Aber du hast den falschen Ball erwischt, nicht ja. wahr? Und Christine ließ Odysseus nicht aus den Augen. Genau. Allmählich wurde Robertson ungeduldig. Oh. Er hat mich unter Druck gesetzt. Morgen reist er ab. Deshalb musste ich den Pinguin heute Nacht holen. Oh Mann, da hast du dich aber in böse Schwierigkeiten gebracht. Und was jetzt? Robertson ist abgehauen. Der wird sich morgen bestimmt nicht noch mal blicken lassen. Oh, das braucht er auch nicht. Die Polizei wird ihn schon finden, auch wenn er abtaucht. Du musst der Polizei nur alles erzählen. Nö. Und was passiert dann mit mir? Na, auf eine Strafe musst du dich schon gefasst machen, aber ich denke, die wird milder ausfallen, wenn du alles erzählst. Also, schön. Ihr habt ja recht. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Mhm. Stimmt. Mhm. dem Sport hast du mit deiner Aktion wirklich keinen Gefallen getan. Ich weiß. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich finde, wir fahren jetzt zur Polizei und machen eine Aussage. Ja. Und dann brauche ich dringend noch eine Mütze voll Schlaf. Und was mhm. zu essen könnte ich auch gut gebrauchen. Ja. Noch in der Nacht machten die fünf Freunde ihre Aussage bei der Polizei, um sicherzustellen, dass Mr. Robertson baldmöglichst gefasst werden würde. Am nächsten Tag saßen sie übermüdet, aber stolz auf ihren Erfolg auf der Tribüne und jubelten den Spielern zu, als diese aufs Spielfeld liefen. Sogar N schwenkte begeistert das Maskottchen. Wow! Nach all den Aufregungen der letzten Nacht hast du, du Odysseus aber ziemlich gut wieder hingekriegt, N. Dick hat recht, du bist eine Weltklasse-Mäherin. Oh, oh ja. Danke ich frag mich, ob Sie Mr. Robertson wohl schon gefasst haben. Ist doch egal. Egal? Der Mann ist ein Betrüger und Erpresser und Diamantenschmuggler. Tja, aber die ganze Aktion hat ihm nichts genützt, oder? Den richtigen Fußball hat er ja nicht bekommen. Aber die Diamanten aus dem Pinguin, die hat er sehr wohl bekommen. Cool. <lacht> Nein, hat er nicht. Natürlich hat er sie. Wir haben es doch gestern Nacht gesehen. Ihr habt gesehen, wie Robertson etwas aus dem Pinguin genommen hat. Ja. <lacht> äh, worauf willst du hinaus, Anne? Als ich gestern Abend unseren lieben Odysseus zusammengenäht habe, fiel mir auf, dass die Steine zu leicht sind, um ein gutes, ja, sagen wir mal, Flugverhalten zu gewährleisten. Mhm. Also habe ich die Steine rausgenommen und durch Mummeln aus Dicks murmelbahn ersetzt. Was? Was? So meine Mummel? Okay. <lacht> Du meinst, der Robertson ist mit Dicksmummeln durchgebrannt. Die Rohdiamanten sind jetzt wieder da, wo sie hingehören, im Bauch von Odysseus. Und gleich nach dem Spiel könnt ihr sie, sie zur Polizei bringen. Vielleicht kriegen wir ein Finderlohn dafür. Ich fasse es nicht. Du bist einfach die Größte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen ein Spiel der Spitzenklasse. Unsere heimische Jugendmannschaft wird gegen eine Auswahl der Jugendnationalmannschaft antreten. Bitte Applaus für die beiden Mannschaften! Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Han und, George. und Timmy, der Hund besten Freunde, ja, yeah. uns rocken Abend heuer und wir durchforchen alte Gemäue, wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.